доведений до вітчої гегемони і селянству. Тому й треба не взивати момент. Вибрати саме той час, коли більшість уже на грані, але ще не готова на все. Бо коли такий момент упустити, важко буде контролювати ситуацію. Доведеться пролити багато крові. А цього б не хотілося. Гітлер он мирним шляхом узяв владу. А чим він гірший якогось там недоучки художника? Вголос же сказав. «А в Росії починали в лютому і в серпні, а ми виступимо у травні. До нового врожаю. В день міжнародної солідарності почнемо. Гарна дата. Значить, у мене ще три дні? Меланхолійно зронив тринадцятий. Мало? Ні, в нас усе готове. Почнемо хоч завтра. Коли введете надзвичайний стан? Ну, я думаю, тиждень у тебе на розхитування човна є. Але не більше. Нам громадянська війна не потрібна. Отакий ну, собі накшталт Григорівського в 19-му заколот, Але широкомасштабний. Мене хвилюють народні загони охорони. Встигнеш сформувати? Головне, аби туди. Поменше чужих потрапило Основа загону має бути міцною і нашою Чому нас вчить історія? Бунти, заколоти, повстання Треба придушувати одночасно в усіх місцях, де вони виникли А не гасити від одного багаття до іншого немов пожежі Та ще й без води Ми це врахували Загони сформовані повсюдно не без того, щоб до них не примкнули сліпі, ну, ті, хто до нашої справи не причетний, але це все буде регулюватись. І депутати підібрані, хто свідомо, хто всліпу. Ну, порядок наводити буде кому, і зробимо все в три-чотири дні. Менше не можна, буде підозріло. Випустимо джина волі тижнів на два. Приборкаємо за три дні. І тоді виходьте прямо на вибори. Матимемо президентську республіку, і все буде як сплановано. У мене сумніву немає. Готувалися стільки років, очі тринадцятого зблиснули вогнем нетерпіння. Швидше б уже. Обрит цей бардак. Тоді починай. Я їду в Київ. Події зустріну там. Будемо готувати до них свою комісію та президентське оточення. На Верховна Рада вже практичного впливу немає. Нехай нам Бог помагає. Краще б диявол під свою опіку взяв, а з ним надійніше, відказав тринадцятий. Коли він залишив депутатську кімнату, Полішенко ще довго сидів за столом, гортав папер, пробував прогнозувати події. Незважаючи на показну бадьорість, у розмові з тринадцятим. Вагання не полишали його. Але стрілу не зупинити. Мене викликають, сказала Інга при зустрічі. Це було зрозуміло. Тренко не хотів ризикувати дівчиною. На його місці я зробив би те саме. Схоже, вастреї не покладаються на успіх останніх звітів Інги в яких вона намагалася переконати насамперед шпигуна Яловего у провалі операції і її втрати зв'язку з киянином, тобто зі мною. Прикро, дуже прикро. Унікальні здібності цієї тендітної дівчини розкривали перед розшуком казкові можливості. А втім, завдяки їй ми і так добряче просунулися в цій справі. У всякому разі, рапорт, написаний мною за проханням Тренка на ім'я мого колишнього шефа Завагіна, давав можливість ултавській київській міліції активно розробляти обидва злочинні угруповання. А частину ракетирської мережі Киян, так ми її просто списком виклали. І стежку на гору цієї піраміди вказали. Тепер МВС разом з СБУ цією стежечкою до витажків доберуться. Розберуться вони із Великим Світлим Братством. Трюк з двійниками братчикам не вдався. Кажуть, двійник Деві Марії почала давати показання. Лже Криворучко, на жаль, покінчив життя самогубством. Так, очевидно, був запрограмований. Під час останньої зустрічі з Завагіним, коли він приїздив до мене в Київ, вияснилося... Братчики перебувають не лише під сугестивним впливом Криворучка, а мабуть, і Чорної Відьми. Алтавське УВС вийшло на версію, за якою колишній інженер-кібернетик Криворучко у свій час брав участь у розробці психотропних засобів. Але за якісь там провини його від цієї роботи відсторонили. Проте робота в Центрі психотропних засобів дала йому можливість відновити досліди самостійно. Десь у невідомій підпільній лабораторії люди криворучка ще й дотепер виробляють психоенергетичні засоби впливу на людину. Проби води, якою хрестять братчиків, підтвердили, ця рідина здатна викликати в організмі мутації певного напрямку. Та й розповіді Інги про людей зі скляним байдужим, беземоційним поглядом стверджує, їх могли піддати впливу психотропних засобів ми з Інгою якраз і мали намір встановити, де ж розміщена ота лабораторія. Як розповіла мені Сорокіна, освячену воду братчики брали вже відповідно розбутильовану, від 1 до 25 літрів. Треба було лише прослідкувати, звідки завозять її в резиденцію братства. Но тепер завдання ускладнювалося. Адже я не мав доступу ні до братчиків, ні до їхніх секретів. Утім, життя Інгі безперечно дорожче від усіляких нерозгаданих ще нами таємниць. «Коли від'їздиш?» – запитав я дівчину. «Наказано сьогодні!» – в голосі дівчини відлунювало невдоволення. «Я, «Я не можу звідси просто так поїхати. Не можу. Я повинна знайти її. Вона мусить відповісти за вбивство мами. Мусить!» Юрій Георгійовичу, я, я не поїду в Лтаву, поки не знайду Галину Козуб. Не поїду і все тут. Вони розшукують тебе, щоб убити, жорстко нагадав я. Як і матір. Тепер ти їм заважаєш, як донедавна заважала вона. Тобі треба повертатися до Лтави, але й там берегтися. Ну, я знаю, вони почали на мене полювання, а я ж... Нічого толком не встигла зробити. І криворучкою козуб на волі, і десь ховаються. Без мене вам буде тяжко їх відшукати. Крім мене, ніхто не орієнтується в резиденції. А саме там, я певна, можна натрапити на їх слід. Я натраплю, ось побачите. Ну, невже ти не розумієш? Повертатися в резиденцію тобі вже не можна. Вони ж одразу тебе схоплять. А хто сказав, ніби я туди повернуся? А якщо й повернусь, то непомітно і дуже обережно. Ну, повірте, іншого виходу немає. Ви, ви рік будете тупцюватися під парканом, а вас туди і на крок не допустять. Навіть і не мрійте. А коли я стану братчиком? Ну, це ж не так просто. Вони спочатку вчинять вам перевірку.